Durea nebună Pista 19 Ciungul rămasă să doarmă și dormi până spre seară. Petrița bolnavă zăcu cu burta în sus. Mă apucai să citesc. Negricioasa a venit la mine în odaie și mă întrebă. Tu nu te duci să votezi? Nu, nu mă duc. Îmi pare rău că n-ai vârsta. De ce îți pare rău? Dacă te-ai fi dus, poate că te omora careva. va, scăpa lumea de un gălbejiș și de un nenorocit ca tine. Alde frate tău s-au dus. De ce să nu se ducă? Paleacul a făgăduit câte un lot de pământ la fiecare. Alegerile căzură într-o duminică. Ziua fună clăită în sânge. Lăpturele rechiziționă birgele târgului și ciomagașii excelenței sale, alergară de la o secție de votare la alta. Fânse rămâni, rupseră picioare, dăulară spinări, crăpară căpățâni, mulți și bărboșii popei târgului avură iarăși pentru cine cânta și ce îngropa. Peste o zi, ziarele din București vestiră marea biruință în alegerea guvernului. Domnul Ionel Brătianu e stăpân pe situație. Liberalii sunt mai tari ca oricând. Începe o lungă guvernare de mână forte. Excelența sa, domnul ministru Stănică Paleacu, care condusese operațiile alegerilor de la Teleorman, din localul prefecturii, se umplu de glorie. În niciun alt județ din țară opoziția nu fusese pusă cu botul pe labe ca în acest județ. Primul ministru îl dădu pe estănică Paleac un plin Consiliu de ministri, drept exemplu de energie și pricepere politică. În toate județele opoziția a luat niciun loc, dincolo două, la Teleorman însă, unde și are fieful său electoral noul nostru adept, Ministrul nostru, Sănică paleacul, guvernul nu numai că nu a pierdut niciun loc, dar putem spune s-a bucurat de o desăvârșită unanimitate. Opoziția nu a câștigat niciun vot, unul măcar de leac. Țara, ca o uriașă făptură îngenunchiată, își linse un timp rănile. După aceea dădu oarecare semne că s-a liniștit. Mi se păru că s-a liniștit și orașul din nesfârșita câmpia de Manului, oraș în care trăiam și treceam de câteva ori pe zi și de câteva ori pe noapte, pe lângă statuia de bronz a generalului Mantu. Armata a părăsit străzile și soldații furăpuși ca mai înainte să facă instrucție pe luncile acoperite cu iarbă săracă și aspră de lângă râul Vedea. Jandarmii se făcură și ei nevăzuți. Profesorul Mitridat Velinski plecase din oraș în ascuns și multă vreme nu se mai auzi nimic despre el, dar sămânța urii aruncată printre târgoveți rămase. Trebuia să văd dacă avea să încolțească și dacă mai târziu urma să dea sau să nu dea o trăvite roade. Adamian și ceilalți tineri care deveniseră învățăceii profesorului se întâlneau între ei și pe față și pe ascuns. Sediul lor văzut era la cofetăria tiroleza a domnului Sinatra. Negustorii deschisă răprăvăriile și tânjiră, ca și mai înainte, după mușterii. Liceul nostru se redeschise. Osteniți de atâta alergătură și de atâta vorbărie, profesorii se întoarseră la catedre. Se mai înjurară un timp prin cancelarie și prin cafenele. Se mai ciondăniră. Sfârșirea prin a se împăca... Glasul rușanilor își încetă apariția. Talentele publicistice și pamfletareștea a lui Garofescu și a lui Timon nu mai avură unde înflori. Directoarea de zideria Găzaru, care umbla îmbrăcată după ultima modă, le ceru profesorilor să pregătească sărbarea de încheiere a anului școlar. Profesorul Turtul alese câțiva elevi mai răsăriți și câteva elevi mai chipoase, printre care și pe Valentina, și se apucă să pună în scenă ca unul care văzuse pe vremea studenției lui patru-cinci spectacole teatrale din București, piesa se face ziua lui Zaharia Bărsan. Pe Adamian îl povățui să învețe pe din afară două poezii patriotice, iar pe Iscru mătrăgună să recite anecdote. Turtulă avea să țină o conferință la început despre pastelul în literatura română. Alburiu se îndatoră să decoreze sala și scena. Dar să spui la bătaie tot talentul, îi porunci directoarea. Tot, domnișoară, tot. Lepădătura de lăpturel mai venit de vreo două, trei ori cu automobilul prin oraș. Inspectă primăria, vizită liceul, trecu și pe la școala de meserii. Aci, el, tocmai el, neisprăvitul care carte nu învățase și nici vreun meșteșug cinstit nu se ostenise să deprindă, Ținu un înflorit discurs în care le aminti elevilor că meseria este brățară de aur. Școlarii îmbrăcați în bluze vechi, ponosite și peticite, tăcură, însă profesorii îl aplaudară până li se înroșiră palmele. Te rugăm, domnule lepturel să-i spui excelenței sale, domnului ministru Stănică Paleacu, că l-am votat cu dragă inimă." Ia să fi încercat să nu-l votați pe nenea Stănică," zise Lăpturel. Să fi încercat că vă lua mama dracului! Unul dintre profesori care învăța pe școlar gramatica se grăbi să exclame. Bună, bună glumă! Se vede cât de că domnul Lăpturel este ca și noi, om din popor! M-a întâlnit cu Lăpturel prin oraș, pe lângă statuia generalului Mantu. Cum a văzut, îi se iluminară ochii. Am slăbiciune pentru tine, mă, de iană! Hai la cofetărie să te cinstesc! Sunt cam grăbit. Grăbit? De ce ești grăbit? Poți să tai frunze câinilor și mai târziu, săracule. Pleacul de om care era mă înhăță de braț și intre cu mine în cofetăria lui Sinatra. Nu mă mai întrebă ce pofte să mănânc. Comandă Baclavale. Sunt dulci, săracule, și satură. Mâncai una. Lapturel mâncă cinci. Băurăm și o sticlă de sirop de portocale. fumară ne uitarăm la lumea care se plimba. Lui Lăpturel îi lunecau ochii după frumoasele târgului. Pe neașteptate mi se spovedi. Mă însor, băiete, mă însormă." Pun capăt burlăcii. Mi-a venit timpul să mă însor și mă însor. Cu o rușancă? A, și nu mă însor eu cu o sărăcie de aici. Atunci cu cine? Cu una din câmpina, o draslă de petrolist și pe deasupra unică la părinți. Cum eram de felul meu cam ciudat, auzind de câmpina, mi se năzări dintr-o dată că văd întreaga vale a Prahovei. Păduri de sonde, cisterne cu petrol, rafinării. Mi se mai năzări că însăși baclavaua muiată în miere, care se mai afla în fața mea și de care nici gând aveam să mă ating, miroase a Ieși din vis și îl întrebai repede. Câte sonde? Douăsprezece deocamdată. Cu timpul? Cu timpul sondele mele au să fete pui. Nu eram om cu inima slabă. Mă am greu. Dar acum mă păli pe neașteptate mila, o milă stupidă, o milă mai mult decât stupidă, dar milă. După milă mă năpădi și dezamăgirea. lăsai ai buza în jos, zise. De ce te grăbești? Poate-ți cade în palmă o mireasă cu 24 de sonde, ori poate chiar cu 48. Ce pot însemna pentru un tânăr prețios ca tine 12 sonde? Numai 12 sonde! Ai dreptate, 100 la sută, săracule, dar aș face o prostie mai mare decât mine dacă aș mai aștepta." De ce? Să mă bată Dumnezeu dacă înțeleg de ce." Lăpturel se uită împrejur să vadă dacă nu cumva iar mai auzi și altcineva mărturisirea gravă pe care voia să mi-o facă. Îmi șopti. Cu toate că noi sporăvoim pe toate drumurile că suntem tari, să știi, băiete, că stăm prost. Stăm cum nu se poate mai prost." Guvernul e cam șubred, se clatină de pe acum. Muncitorii pregătesc noi greve. Lipsa de bani se întinde. Criza. Nene-ministrul zice că nu ne apucat anul nou la putere. Bine, să zicem că așa e, cum spui tu, dar nene stănică palea cu ce paște? O să se mulțumească el după atâta luptă, aprigă numai cu câteva luni de guvernare? Abia s-a dedulcit la putere. Nici vorbă, săracule. Nenea ministrul se tocmește de pe acum în taină cu Mihalache. Cum ca de guvernul? Cum trecem la țărăniști cu organizație cu tot? Dar ce? Domnul Paleacu crede că vin țărăniștii la putere? Trebuie să li se dea și lor un os de ros. Nu pot fi ținuți mereu în opoziție. Atunci tot eu am dreptate. Nu trebuie să te grăbești atensori. Aparent, da, ai dreptate. În fapt, nu. Și uite de ce. S-ar putea ca țărăniștii să nu se țină de cuvânt. S-a mai văzut. Îl trag pe sfoară pe nenea ministrul și nu-l vâră în guvernul lor. Și eu, într-o asemenea situație, cum rămân? Să dau vrabia din mână pentru cioara de pe gard? Nu, băiete, nici nu mă gândesc. Mai bine mă însor acum. 12 sonde sunt, totuși 12 sonde. Lăpturel plăti consumația. Ne despărțirem afară în forfota străzii. La revedere! Plec chiar acum la București. Însurătoare, afaceri, treburi de stat. Mai ales treburi de stat, Lăpturel. Păi, să știi tu, treburile de stat sunt treburi de stat, nu flacuri. Nu găsi potrivit să urez drum bun, pentru că nici nu-i doream. Dacă aș fi auzit că a intrat cu mașina într-un gard și și-a rupt gâtul, poate că o lacrimă, două, aș fi vărsat, dar mai multe, nu. Sărbarea de sfârșit de an a avut loc într-un entuziasm general. Parcă niciodată nu fusese răciorovă el, cârcote și mâncătorii între profesori. Turtulă pletosul, conferinție, trei ore în fața unei săli atât de pline, că dacă ai fi aruncat un ban, ar fi căzut pe cap de om. Biletele fusese vândute de elevi pe la neamuri și pe la prieteni. O parte din lume adunată între pereții sălii Giuvelca ascultă ce ascultă, pe urmă căscă și a dormit. Chițu rogoginarul își ieși din pepen se ridică și îi ceru profesorului să-și scurteze pălăvrăgeala. Am plătit bilet? Să nu mă toci la cap mai mult decât pot răbda." Sala se trezi, hohotii, aplaudă. Pietul Chițu habar n-avea ce fel de om e profesorul nostru. Turtură se apropie de imaginea scenei își potrivi ochelarii pe nas și îi spuse. N-am să o scurtez. Vă rog să o ascultați până la sfârșit. Trebuie, înțelegeți." E lucrarea mea de licență. Muncesc la ea de zece ani. Am muncit la ea și în timpul războiului, pe front, pe când îmi puneam viața în primejdie să fac România mare ca să ai ta unde să-ți vinzi rogojinile pe preț de specula. Nu se lăsă nici chitru. Urlă. Și eu am fost pe front. Ba, încă m-am ales și cu niște beteșuguri. Atunci, gătită ca o sorcovă și boită ca un ou de paște, ieși pe neașteptate din culise dezideria zideria găzaru. se a Domnilor, zise directoare, e rușine. Aude excelența sa, domnul ministru Stănică Paleacu, că nu v-ați portat frumos și se supără. Careva din fund strigă. Trăiască, domnul ministru Stănică Paleacu, tata orașului. Ura! Unii oameni bătură din palme, alții fluerară. Sala se răcori și se liniști. Odată ce-și aminti de război, turtulă nu mai în stare să se oprească. Cu marele dar al vorbirii pe care îl avea, își depănă pe larg amintirile de pe front. Câțiva sughițară, muierile mai în vârstă retrăiră suferințele din timpul ocupației germane și lăcrimară. Dar tocmai când turtulă povestea mai cu foc, un haidamac de la galerie strigă. Alexandrii, întoarce-te la Alexandrii, erai la noroc bun pe câmpul neted. Mă întorc, mă întorc. Profesorul își încheie în grabă amintirile de pe front și, în adevăr, se întoarse la subiectul conferinței. Nu mai vorbi decât un ceas, însă vraja se rupsese și se împrăștiase. Unii îi alții se mișcau, se scărpinau și îi făceau să scârțesc caunele de sub ei. După conferința profesorului Turtulă, urmară, așa cum scria în program, recitările de versuri și îndrăcitele dansul populare. Recitările, răgnite din gât și din rărunchi, înviorară sala, însă dansurile populare, cu băieții îmbrăcați în ciobănași și cu fetele travestite în ciobănițe, o înfierbântare de-a și o zguduire. Praful de pe mica scenă a cinematografului Giuvelca sări în grindă, umplu sala, ne intră tuturor în urechi, în nări și în ochi. Piesa se face ziua se sfârși tocmai pe când afară se făcea, într-adevăr, ziua. Surorile scutelnicu, pe care nu le mai văzusem cam de mult, veniseră și ele la serbare. Îmi pierdui toată seara, încercând să mă apropii de ele, ori măcar să le smulg o privire. Îmi fu cu neputință. Bibina nu mă luă în seamă, nu mă luă în seamă nici margheala. Așezate în primul rând pe scaune, chiar la mijloc, una îl ținea pe Timon de brațul drept, iar cealaltă de brațul stâng îl ținea. Profesorul mustăcios și cu bărbuța scuțită de țap își împărțea amândurora, șoaptele, surâsurile, drăgălășeniile. Fetele fericite aveau ochii luminați de parcă toată lumea ar fi fost numai a lor. Când, cum și de ce se împăcaseră? Nu știam și n-aveam să știu niciodată. Cu toate că mă aflam în mijlocul atâtora, singurătatea mă căută, mă găsi și pătrunse ca într-un cald culcuș în inima mea. Nu totdeauna mă împăcam cu singurătatea. Acum nu-mi plăcu deloc. Mă strecurai pe lângă și intrai în spatele scenei. Dădui peste Valentina. Luase premiul întâi cu cunună. Jucase în piesă. Acum, tăcută, frântă de osteneală și beată de bucurie, își mistuia triumful. Aș vrea să stau de vorbă cu tine, Valentina." Se uită la mine cu niște ochi mari, străini, pe care nu-i văzusem până atunci. Acum nu." Dar când?" Peste două, trei zile. Unde? Cum unde? La madame Harnic. N-am să mai cal pe acolo niciodată. O lăsai în pace. Serbarea se isprăvi. Petrecerea, cât fusese petrecere și cât nu fusese, se sparse. Lumea se risipi. O luai pe îndelete spre gazdă, pe subcastanii bătrâni și pletoși. Pe drum întâlni cu lăptarii, cu brânzarii și cu zarzavagii, care își duceau în coșuri mari mărfurile la piață. Aveau toți sau aproape toți fețe proaspete, vesele, de oameni care dormiseră adânc și pe care îi așteptau o zi bună. Nu știu ce-mi veni, că mă apucai din plin senin să mă gândesc la Despa. Ceva ai se întâmplase negricioase, însă ce anume... Aș fi dat mult cu multul să pricep. Într-atât se schimbase de șucheata în vremea din urmă că devenise chiar pentru mine care-i cunoscuse -mi toate băzdâcurile și îndurasem toate hachițele de nerecunoscut. Bolnavă de căzut la apat nu era, însă nici în toate doagele nu rămăsese. Lâncezea, tromea, iar de vorbit, ea, care de obicei avea gură de cață, abia rostea un cuvânt două pe zi. O poftisem cu glas dulce la sărbare. Îmi răspunsese acră. Dar ce? Crezi că de serbare mi-ar de mie? Ce să caut eu acolo? Ce caută toată lumea care se duce? N-am nimic cu lumea. Mergând mai departe, trecui prin dreptul unui castan lovit de trăsnet. Arsese castanul. Din ramuri rămăseseră prinsă de trunchi numai niște cioturi negre. Cioturile mi-l pe ciung. La începutul sărbării, Filipache se învârtise ca un prin sală. Pe urmă, al de unde nu -i. Se topise. Deasupra orașului cerul mi se arăta limpede ca lacrima și albastru. Aproape tot atât de albastru ca și cerul de vară al Dobrogei. A, ah, da, Dobrogea. Capitolul 20 Nu știu cum se făcea, însă de la un timp mereu reînvia în amintirea mea Dobrogea. Dobrogea și tătarul din sorg, Dobrogea și minunatul Hasan, Dobrogea și urpat... Mi se încreții pielea când mi-a dus în aminte de Hasan și de urpat. Îmi prin fața ochilor și uruma, uruma cea cu obrazul rotund și plin ca obrazul lunii, uruma și urpat, urpat și nunta, mult așteptată lui nuntă. Adăpasem hergelia și o lăsasem să se mai odihnească în larga aria tătarului. Caii liniștiți se apărau de muște cu cozile. Pe Hasan parcă l-a pandaliile, răpandaliile. O mușca într-una pe Ifa, însă Iapa, care prinsese de curând mânz, n-avea chef de hârjoană și rămânea mai departe bleagă. Uruma luase o beldie în mână și se repezise să-l alunge pe Hasan de lângă Ifa. Ar fi putut să o facă luându de gât și îndepărtându-l. Nu știam și nu înțelegeam ce o apucase. Îl lovea cu dușmănie și îl certa cu vorbe aspre, tătărăști. Nu-mi plăcea să o văd pe tătăruș bătând tocmai calul care știam că este cel mai drag din Hergelie. Și nu-mi plăcea că, de la un timp, mi se înfățișea altfel decât o cunoscusem. O rumă aspră, brutală, care se pricepea să și izbească, nu numai să mângâie. mai putând suferi să văd ceea ce vedeam, l-am rugat pe... Stăpânul meu sălim reșit să-mi îngăduie să mă repet până în sat la cafenea să-mi cumpăr tutun. Dute, câine necredincios, dacă ți s-a isprăvit tutunul, dar bagă de seamă să nu întârzii. Hergelia pare flămândă și așteaptă să o iarăși la păscut. Mulțumesc, stăpâne, am să mă întorc repede. Pe drum auzii pași sprinteni și mărunți stârnind pulbere alburie în urma mea. Întorsei capul, urpat venea alergând. M-au oprit să-l aștept. Se să apropia găfuiind. Când ajunse lângă mine, se opri și rânji. Îl întrebai. Ce s-a întâmplat, rușule? Te-a trimis cumva săpânul să mă chemi în dărăt? Nu, mi-a dat voie să merg și eu cu tine la cafenea să-mi cumpăr dulciuri. Te-a pricopsit și cu ceva mărunțiși? Îmi arătă un leu de hârtie. Îl păstrase mototolit în podul palmei. Îți ajunge. La cafenea îmi cumpărai pachetul obișnuit de țigări, îmi cumpărai și chibrituri. Urpat lu în schimbul leului o bucată de alviță și începus o ronțăie. În fața cafenelei, pe rogojini, la lumina puțină a unui felinar prins de perete, așezați turcești, câțiva ar bătrâni și bărboși, trăgeau alene din lulele și din când în când sorbeau cafea fierbinte din cești rotunde. Îmi veni și mie poftă de cafea și îl rugai pe cafegiul Voap să mi-o pregătească. Facem, gheaurule, facem și pentru tine o gingerlie." Când mi-o aduse, mă așezai și eu pe rogojină ca tătarii, dar ceva mai departe de ei, și mi-a prins ei țigara. Urpat, spre spăvide alvița și îmi șopti la ureche. Lâng, cumpără-mi o baclava." Mi s-a făcut poftă de baclava. spune lui voap să-ți dea." Nu o să vrea. Fără bani nu o să vrea. Voap nu vinde nimic dacă nu-i dai bani." spune că am să-i o plătesc eu." În timp ce îmi sorbi pe îndelete cafeaua, nici un tătar nu scoase vreo vorbă, însă când intrai în cafenea să-i plătesc cafegiului consumația, îi auzi și optind între ei cuvinte bolovănoase. La întoarcere, urpat îmi spuse. Ei auzi pe bătrânii a vorbind? Ei m auzit, dar de înțeles n-am înțeles nimic, vorbeau pe limba voastră. Tătărușul râse. Dar pe ce limba ai fi vrut să vorbească? Râsei și eu. Urpat, vesel, mă apucă de mână. Îmi șopti. „Leng”. Bătrânii aceia se uitau la mine, se uitau la mine și vorbeau despre sunatul meu, despre nunta mea care o să aibă loc peste câteva zile. Și altceva, ce-și mai spuneau? Ziceau că tata, fiind primar și bărbat cu stare și pe deasupra având numai un singur băiat, o să-mi facă nuntă mare. Și tu ce crezi, urpat? O să-ți facă într-adevăr primarul chiar o nuntă în mare? Nu știu, tata nu mi-a spus nimic, dar cred că bătrânii au judecat drept. Îmi rău că n-am să-ți văd și eu nunta ca un câine necredincios ce sunt, pe mine, domnul Salim Reșit, n-o să mă poftească la anunta ta. Dar putea pofti, Lenk, dacă... Tăcu, îl lăsai să tacă un timp. După aceea zisei, nu e frumos să încep să-i spui un om ceva și la jumătate să rămâi cu vorbele în gât? Chiar când omul acela e un câine necredincios, n ales atunci. Urpat, lăsă ochii în jos. Aș vrea să-ți spun, Lenk, tu ai fost bun cu mine, mai ales în vremea din urmă tu ai fost bun cu mine. Te-ai luat cu mine la trântă când alții n-au vrut să se ia. Și astă seară, astă seară tu mi-ai dăruit dulciuri cumpărate de la voap cu banii tăi. Dar să vezi, mi-e teamă să nu te superi. N-am să mă supăr urpat. Orice mi-ai spune, n-am să mă supăr. Tu, Lenk, tu ai putea să iei parte la anunta mea dacă, dacă până atunci te-ai face tătar. Până în câteva zile... Darling, pentru că anunta mea o să aibă loc curând de tot. Cum o să mă fac eu tătar? De ce să nu te faci? Era greu să-i arăt lui Urpat de ce nu voiam să mă fac tătar. Îi răspunse într-o doară. Nu știu tătărăște și dacă nu știu tătărăște, n-am cum să mă fac tătar. Înveți tu. Cu mine, cu ruma, înveți tu. Numai să vrei și înveți. Însă nu e vorba de știu tătărăște. Poți să înveți și mai târziu. Mă prefăcuit că nu pricep. Atunci, despre ce este vorba? Nu știi? Nu urpat, nu știu. Se opri, mă opri și eu. Tatărușul se uită la mine cu ochii lui prelungi și nițeluș pieziși. Ca să te faci tătar, trebuie, trebuie să treci pe la hoja. O să-ți spună el mai bine decât mine ce se cade să faci tu ca să devii tătar. Păgăduiește-mi, Lenk. Păgăduiește-mi ca să treci pe la hogia, să te învețe el cum să devii tar. O să mă gândesc la propunerea ta, urpat. Îți fă să mă gândesc. Și dacă hoja Oigun va vroi, uruma s-ar bucura mult. Poate că uruma s-ar bucura și mai mult decât mine dacă tu ai devenit tătar." Cuvintele lui urpat mă arseră. Uruma s-ar bucura și mai mult decât mine dacă tu ai devenit tătar." De ce-mi pomenise urpat de uruma? Nu cumva tătărușul aflase, ori măcar mirosise ceva?" Îi spusei încet și uscat însă cum poruncitor. Hai, acasă urpat. Am întârziat cam mult la cafenea și pe mine mă așteaptă Hergelia. Iar stăpânul, stăpânul s-ar putea să mă certe. Era ostenit, zise urpat. S-a culcat, fi și a dormit. De unde știi tu că era ostenit? L-am văzut că scând, când cască, e ostenit și când e ostenit se culcă. Și dacă se culcă, ostenit a doarme numai decât. În zilele care urmară, nici uruma, nici primarul din sorg nu pomeniră un cuvânt despre nunta băiatului, dar în casa și în aria tătarului începură pregătirile. În spatele casei și în apropierea salcămilor strâm și ghimpoși, cu umbră rară și săracă, câțiva săteni, fără îndoială rubedenii de ale primarului, măturară țărâna cu târnurile, udară pământul și îl bătătoriră bine cu niște maiuri de lemn. Undeva mai departe, zidiră din ne nearsă un cuptor, și tot din cărămidă nearsă, întocmiră o vatră neobișnuit de mare. Într-o dimineață, Selim reșit în hămă doi cai la căruță și se duse la Constanța, de unde se întoarse cu câteva oale mari de pământ ars, cu o sumedenie de străchin și cu câteva linguri noi de lemn. Pe urmă, primarul plecă iarăși de acasă și abia a doua zi, către seară, se întoarse de la târlă, aducând în căruță patru berbeci bătuți, mari, grași, cu coarnele întoarse. După aceea trimise un vecin la moara de la Tapala să-i macine grâu nou. Își mai umplu casa și cu alte cumpărături. Orez și stafide, curmale și smochine și câteva pungi mari de hârtie pline cu tot soiul de zaharicale. Urpat le o col și îi făcea zâmbre. Tătăroaica cea grasă îl opri supedeapsă grea să se atingă de ele. Cu o zi înainte primarul își pofti musafirii din sorg mergând cu fesul pe ceafă din poartă în poartă. Pe erubedeniile din alte sate tătărăști le pofti prin trimiși, niște flăcăi andrei, cârni, verdei lui urpat. Seara găgăuții din Corgan venire cu două hârdaie mari încărcate cu pești. I-am pescuit chiar azi pentru dumneata, domnule primar, și ți-am adus vii în apă de mare. Primarul îi întrebă de preț. Găgăuții îi răspunsera. Ră. La uzul sumei stăpânul meu strânse din ochi, dar nu se tocmie așa cum avea obiceiul în alte împrejurări. Scoase punga din brâul lat și înflorat și plăti totul până la para. Peștele îl dete în primire cadânei, mie și urumei spuse să aducem hârdaile în tinda casei. Călcai atunci pentru întâia oară peste pragul casei stăpânului meu. Selim reșit se apucă să taie, să spargă și să stivuie niște lemne. Pe urpat îl trimise după bătrânul Chevil, bucătarul. L întrebai dacă mai are să-mi dea vreo poruncă pentru seara aceea sau pentru a doua zi. Neînterupându-se din lucru, zise... Tu, câine necredincios, te duci asta seară ca de obicei cu caii pe tabun. Mâine dimineață vine și deschimbă urma. Și mâine? Ce voi avea de făcut mâine? Mâine mai nimic. O să îngrijești de focuri și o să mai dai o mână de ajutor unde se va simți nevoie. Așadar, o să pot vedea nunta lui urpat. De văzut, o să o poți vedea, câine necredincios, dar nu cumva să-ți închipui că o să te și poftes la masă. Vai, stăpâne, cum o să cutez eu să mă gândesc la așa ceva? Se vede că de când muncești la mine s-a îndurat de tine alah și te-a mai pricopsit cu ceva minte. Plecai cu hergelia la tabun. Toată noaptea mă gândi la tătărușcă. Ce-o De ce se arăta mereu atât de crâncenă cu Hasan? Mi se păruse că-i cunosc bine de tot firea. Tătărușca a venit înainte de revărsatul zorilor. Mă găsi treaz. Era și ea nedormită. Rusei să-i vorbesc, să o descos, să o omor și să o înviez, să o domolesc și să o îmblânzesc. Mă simți și îmi spuse ca o stăpână poruncitoare. Ia un cal și grăbește-te, Lenc. Astăzi o să ai o zi grea." Mă înclinai și zisei bazjocoritor. Am înțeles, stăpână. Să trăiești, stăpână." Nu-mi răspunse. Îmi întoarse spatele și își îndreptă pașii spre plaje. Marea era liniștită, limpede, străvezie. Marea era străveziu, pentru că și cerul era străveziu. În fiecare zi și în fiecare noapte, marea împrumută culoarea cerului. Alesei un cal din Hergelie, în călecai. Privi încă dată marea. O văzui pe urmă, notând în larg spre răsărit, unde geana zării se înroșise. Se ducea ca și în alte dimineți să întâmpine soarele. Mă lungi pe gâtul calului marun și mitos și slobozii un chiot lung, tătărăsc. Calul se așternu drumului ca o nălucă. La sorg mă luă în primire bucătarul Chevil. Era un tătar bătrân, știep și barbos pe care îl mai văzusem de câteva ori la cafenea. Hai, bre! Ai întârziat, bre!" Peste noapte, berbecii fuseseră căsăpiți, jupuiți și hărtăniți. O grămadă de carne grasă aștepta să fie aruncată în oale, ori înșirată pe elungi frigări de lemn. Doi băieța tătar se învârteau în jurul bucătarului, așteptând, ca și mine, porunci. Tu, gemal!" Ajută-mă la auale, iar tu, Omir, aprinde focurile cu câinele necredincios. Omir veni lângă mine. Știi să aprind focul? Răsei, răse și Omir. O să încerc. Omir se mai departe. Chevil strigă la noi. Apucați-vă de treabă și nu vă mai hliziți. Pe evatra proaspătă, te cărămizi nearse, îngrămădii lemne. Chevil și Jemal aleseră hartanele cele mai grase și le aruncară în oalele mari care erau umplute pe trei sferturi cu apă. Pe urmă le apucară de toarte și le așezară pe vatră lângă grămezile de lemne uscate de salcâm. Acum aprindeți focurile și aveți grijă să ardă domol." Aprinseră în focurile unul câte unul. Îi flăcările și fum negru. Răsări soarele. a urcat în minaret, începu să cânte. Alahu ecber, alahu ecber, eșheduien la ilahe ilalah, eșheduien la ilahe ilalah. Tătarii îngenunchiară în pulberea arii cu fața spre soare și începură să bată mătănii. După ce se ridicară îl văzură în peselim reșit cu cadână și cu urpat. Erau toți trei gătiți de sărbătoare. Primarul îl întrebă pe bucătar, O să fie totul gata la timp? Fiți fără grijă!" Tătăroica cea grasă, cu obrazul acoperit, iscodii prin deschizăturile din dreptul ochilor, oalele care începuseră să se încălzească, iscodii focurile și iscodii și grămada de carne grasă care aștepta să fie înșiruite pe frigări și friptă. Ne întoarse răcatești trei spatele și plecară rătârșuindu-și cipicii prin pulbere spre moschee. Între timp mă uitasem la urpat. Ochii lui prelungi și nițeluș pieziși erau plini de bucurie, dar și de îngrijorare. Îmi zâmbise, iar eu, răspunzându-i tot cu zâmbet, eram fericit de fericirea lui. Flăcările mistuiră repede lemnele uscate. Acum," ne spuse Chevil, s-a făcut destul jar în jurul oalelor. E tocmai vremea să acoperiți jarul cu tizic, însă trebuie să băgați de seamă ca nu cumva tizicul să năbușe și să stingă focurile." aleseră-mi de uscate din uriașa stivă de tizic din arie și urmară într întru totul înțeleptele sfaturi ale bucătarului. Focurile de lângă oale, acoperite de tizicul uscat ca iasca, își pierdură și fulfăietoarele aripi roșii și își pierdură și strălucirea. Fumul focurilor, acum stinse, deveni negru. Chevil ne strigă. Fumurile trebuie să fie albastre! Stănirăm cu niște bețe lungi focurile, peindu ne să nu atingem oalele. Fizicul se aprinse, focurile prinseră puteri și arsă rădomol, fumul se subție și se albăstri. Chevil se bucură. Așa, băieți, așa să păstrați focurile până la sfârșit. Clocotul din oale se mai potoli. Omir îmi în grijă toate focurile. Dar tu, îi strigai, tu ce ai să faci? Așteaptă, îmi răspunse Omir. Așteaptă, câine necredincios și ai să vezi. În Gramadii ceva mai la o parte, pe aceeași vatră, uscături. Între timp, Chevil și Jemal se apucaseră să pregătească frigările. Halci uriașe și grase de carne de berbec fură puse în lungile frigări de lemn, care se mai curând alție decât a frigări. Chevil se apropie de oale. Scoase cu o lingură de lemn o halcă de carne, suflă în ea să se mai răcească, o duse la gură și începuse o molfoie. Bucătarul nu mai avea niciun dinte în gură. Halca de carne o molfăie între gingii. Zâmbii, mulțumit, și o aruncă la loc în oală. Îl chemă pe gemal și, peste carnea fierbinte și grasă, puse orez. Și acum?" spuse bucătarul. Acum să ne ocupăm de pește." Aduse ele, cocărjându se sub greutatea lor. Peștii, încă vii, se zbăteau. Erau pești rotunzi și turtiți și pești lungi și subțiri ca șerpi. Erau pești albi și pești arămii. Îi spintecară, le-i scoaseră măruntaile și-i curățară de solzi. Pe urmă îi spălară în apă dulce de fântână. Tigaia! Gemal a din casă o tigaie mai mare decât lopata. Untul! Ai uitat untul! Jemal pieri și după câteva clipe, se întoarse cu oală de pământ ars, negru. Prăjiră încet și cu băgare de seamă pești în unt. Îi puse într-un coș lângă peretele casei. Acoperiră coșul cu o pânză. Mirosul de pește prăjit și de unt sărui multă vreme în văzduhul neclintit. Nu adea nici măcar o șuviță de vânt, nici măcar una. Pâinea!" spuse Chevil. Pâinea!" Luară făină și apă, prământară coca în căpistere. O lăsară să se dospească puțin. După aceea făcură o mulțime de pâinișoare, ceva mai mare decât podul palmei. Le așezară pe cărpător și le băgară rând pe rând în cuptorul din care scosese răjarul. Acum mirosul de pește prăjit și de unt se amestecă repede cu mirosul de pâine și de pământ ars. Soarele, la care nu mai apusese în vreme să mă uit, se ridicase din mare și rămăsese atârnat ca un uriaș talger de aur deasupra mării albastre, deasupra satului tătărăsc sorg, deasupra nesfârșitelor și netădelor întinderi dobrogene. Mai pusei zic pe foc. Căldura soarelui de vară și a focurilor care ardeau pe lângă oale în aria tătarului ne-i copleși. Sudoarea porni să curgă și roaie de pe fețele noastre. Ne-i fețele și mâinile cu niște ștergale de cânepă cenușie. Primarul din sor, cadăna lui scurtă, groasă și grasă, și băiețandrul urpat, se întoarseră de la Moschee. Penirea iarăși între noi. Peștele prăjit aștepta în coșuri. Oalele fierbeau toate, așa cum le orânduise Chevil, la foc domol. În cuptorul nou, pâinișoarele în înăuntru cu lopățica de lemn se coceau și se rumeneau. Mirosul de pâine care se coace și se rumenește și mirosul de pământ ars care emana de la cuptor se amestecau acum în zăpușala zilei și cu mirosul orezului fiert și al cărnii grase din oalele în clocot. Le plăcu. Totul le plăcu. Selim reșit în să scot apă și să uda acea parte a ariei lui care fuzese bătătorită cu maiul. Omir înțelese că porunca primarului era greu de îndeplinit de unul singur și cerului Selim în găduința să mă ajute. Primarul din sorg ridică din umeri. Dacă vrei. Ne apucarăm de lucru. La întreținutul focurilor trecu gemal. Pe când stropeam des aria, urpat veni lângă mine și îmi șopti. Lenc, mi-e e frică. Mor de frică, Lenc. Du-te în casă, îi spusei, și caută să te stăpânești. O să te doară puțin și o să-ți treacă. Știu că o să-mi treacă, Lenc, dar acum mi-e e frică. Nu trebuie să-ți fie frică, auzi? Încordează-ți voința. Când va fi să fie, să-ți strângi fălcile și să taci. Nu-i stă bine unui tătar adevărat să țipești, nici măcar să se vaete. Omir auzit, se i apropie de urpat rânjind. O să te doară, urpat, o să te doară tare de tot. Pe tine, Omir, pe tine te-a durut? Oh, ho ho, parcă mi-ar fi tăiat gâtul. Am țipat cât am putut și pe urmă... Pe urmă ce ți s-a mai întâmplat? Am leșinat. Au turnat o galeată de apă rece peste mine și m-au trezit din leșin. M-a repezit la Omir și îl luai de piept. Prostule! Îi zise ei Prostule! De ce sperii băiatul? A? De ce sperii băiatul? Omir ridică pumnul. Nu-l sperii. Este adevărat că m-a durut. Și tot atât de adevărat este că am leșinat. Vreau să mă lovească. Bătânul chevil, băgă de seamă, lua un ciomag și veni la noi. Ne și ne despărți. Urpat privi, ascultă, holbă ochii înguști și pieziși. Leng, să știi că nu o să te uit niciodată. Nu, mir, ci tu te-ai purtat astăzi ca un adevărat tătar. Îmi pare rău, Lenk, că nu te-ai făcut tătar. Poate într-o zi o să mă fac urpat, să mă mai gândesc. Îl trimisei în casă, de altfel era tocmai timpul, Hogea Oigun intra în area lui Selim Reșit, având încărduit după el aproape tot satul. cu toți în casa primarului. Stăpânul îi aștepta în prag, se înclina adânc în fața lor și poftea să intre. Cât nu mai avură loc în casă, adică cei mai mulți, se înghesuiră pe lângă ușe și pe la ferestre. Omir luă de sub șopron câteva rogojini noi care zăceau acolo făcute sul, le aduse la spinare și le-a peste pământul bătătorit și ud și le potrivi în așa fel ca umbra salcămilor, atâta câtă era, să cadă întreagă peste ele. Două rogojin le întinse ceva mai departe, în soare și în praful ariei. Jemal îmi spuse. Acum îl dezbracă pe urpat la piele și apoi îl îmbracă într-o cămașă nouă, largă și lungă până la călcâie. Și după aceea? După aceea, Hogea cântă pe nas o rugăciune și, când îi sprevește rugăciunea, i dă un hanger. Și mai departe? Îl taie în prejur. Cubriciul? Nu, îl taie cu o spărtură de trestie. Și, într-adevăr, doare? Doare, doare grozav. Nu trecu mult și l-au pe Hoge cântând. Era o rugăciune care se asemuia cu un cântec domol, larg, tărăgănat, adormitor. Tătarii, tineri și bătrâni care apucaseră să pătrundă în casă, ca și cei care rămăseseră să se înghesuie pe lângă ușe și pe lângă ferestre, îl îngânau. Încetul cu încetul cântecul se schimbă într-un fel de murmur, apoi se stinse. Primarul e ieșit din casă însoțit de hoja Uigun și de ceilalți oaspeți. Veniră în are și se așezară jos pe rogojini. Lângă primar se așeză hogea, iar lângă hoge tătarii care, dând urmare poftirii, veniseră la sorg de prin alte sate încă de cuzori. zori. Chevil puse frigările cu carne grasă la fript și le lăsă în grija lui Jemal. Așternu lungi șervete de cânepă cenușie între rândurile de musafiri. După aceea scoase pâinișoarele din cuptor și le duse la masă așa fierbinți cum erau. Mirosul de pâine coaptă și bine rumenită umplu văzduhul. Tătailor care purtau pe cap unii cealmale, alții fesuri, începură să le tremure nările. Primarul bătu din palme nerăbdător. Chevil îl rugă să aibă răbdare. Acum focurile de pe lângă oale se domoliseră cu totul. Nici unul nu mai scotea fum, dar carnea grasă care se frigea la focul cel mare sfârâia. Picături rotunde de grăsime se scurgeau și cădeau pe jarul roșu. Mireasma pâinii fu alungată curând de mirosul tare și ademenitor al cărnii fripte. — Kevil mă chemă. Odată cu mine îl chemă și pe Omir. — Voi doi duceți coșul cu pește la masă. Întrebai, unde să-l așezăm? Dați-l stăpânului casei. Luai coșul ajutat de Omir. Primarul îl puse în fața hogii. Hogea oigună și culese câțiva pești fripți și împinse coșul mai departe. Coșul trecu din mână în mână până pe ocolul mesei. Când ajunse la Selim Reșit, era aproape gol luă și săpunul și își luă pești. Pe urmă în porunci. ce mai rămas, duci la masa copiilor. Pe rogojinile întinse în praf și la soare se aflau copiii, prieteni de ai lui Urpat, verii lui din sorg, verii de prin alte sate tătărăști. Se bulucirea supra supracoșului și luo fiecare ce apucă la înghesuială. Mulți nu se aleseră cu nimic, se mulțumiră numai cu mirosul. Tătarii mâncau pește gol. Puțin dintre ei se mai atingeau și de pâinișoare. Clefăiau încet, alegeau oasele și le înșirau pe masă. Se-i sprăvi cu mâncatul peșterui. Oaspeții își linseră și-și subseră degetele. Bucătarul Chevil ne chemă din nou. Acum, flăcăi, a venit rândul orezului. Acum trebuie să le duceți, cinstiților oaspeți, străchinire. Băgați de seama să nu vă degetele în ele, că vă frigeți. Cu o mare lingură de lemn umplu cu vârf fiecare străchine. Luam câte două strachi în și le duceam musafirilor. Oricât ne ferirăm, degetele tot ne intrară în orezul în care zăceau marile hălci de carne de berbec, atât de fierte că se topeau în gură. Îi servirăm pe rând, începând cu hogea, cu primarul și cu cei mai bătrâni și terminând cu copiii. Chevil le pusese oaspeților și linguri. Din loc în loc pusese și câte un cuțit, dar nimeni nu se atinse nici de linguri, nici de cuțite. Degetelele erau tuturor de ajuns. Intrară în curte, dusără la gură instrumente vechi de alamă și începură să cânte sălbatec cinci turci. Tătarii holbară ochii și-și mângâiară bărbile. Meterhaneaua! Meterhaneaua! lim reșit le făcu semn să tacă. Tăcură turcii. Erau rupți, jegoși și bărboși. Praful le albise straele. Căldura zilei și drumul străbătut îi stovise și umpluse de sudoare. Săpânul se ridicase de la masă, se dusese la ei și îi certa. Turcii îngânau cuvinte domoale. Îl întrebai pe ejemal ce se întâmplă. Turcii au întârziat și se Reșit îi ceartă și amenință că la sfârșitul ospățului o să-i pedepsească. Cum o să-i pedepsească? Nu știu nici eu. O să vedem. Primarul se întoarse și se așeză iarăși pe rogojină lângă hoje. Turcii îi zâmbiră umil, își la instrumentele la gură, suflară în ele. Îngrozitorul tapaj reîncepu. Tătarii își clătinară capetele, și mângâiară bărbile și se apucară să cânte. Luau din străchin cu degetele orezul fierbinte, mustin de grăsime, îl cocoloșau în podul palmei, îl duceau la gură și, înainte de a-l înghiți, îl mestecau încet și îndelung. După ce mâncară orezul, trecură la hartane. Roaseră și înghițiră totul. Le umplurăm odată și încă odată străchinile. Unii, ca și atunci când mâncase pește, se atinseră și de pâinișoare, însă cei mai mulți se mulțumire mulțumirea miroase. Băutura!" spuse Selim reșit. Aduceți băutura!" Chevil ne arătă ulcioarele rânduite mai din vreme la umbră lângă beretele casei. Le luarăm și le împărțim mesenilor. Era dulce cu mâsul? Era grișor? Nu știam. Nu știam pentru că, deși trăiam de atâta vreme pe lângă casa primarului din sorg, încă nu-l gustasem. Ulcioarele trecură de la gură la gură, oaspeții își pipăire pântecele, le găsiră goale, unii răguire, alții își linseră buzele și își pieptănară bărbile lungi și stufoase cu degetele pline de grăsime.